פרק כ"ט בשנה העשירית, בעשירי, בשנים עשר לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך על פרעה מלך מצרים, והננוה עליו ועל מצרים כולה. דבר ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עליך, פרעה מלך מצרים, התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו.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 לחיית הארץ ולעוף השמים נתתיך לאוכלה. וידעו כל יושבי מצרים, כי אני אדוני, יען היותם משענת קנה לבית ישראל. בתפסם בך וכף תירוץ, ובקת להם כל כתף, ובהשענם עליך תישבר, והעמדת להם כל מותניים. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מביא עלייך חרב, והכרתי ממך אדם ובהימה. והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני אדוני. יען אמר, יאור לי, ואני עשיתי. לכן הנני אליך ואל יאורך, ונתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב שממה, ממגדול סבנה ועד גבול כוש.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 כי <קיקו> כה אמר אדוני אלוהים, מקץ ארבעים שנה אקבץ את מצרים, מן העמים אשר נפוצו שם. ושבתי את שבות מצרים, והשבתי אותם ארץ פטרוס על ארץ מכורתם. והיו שם ממלכה שפלה. מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנשא עוד על הגויים, והמעטתים לבלתי רדות בגויים. ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון בפנותם אחריהם. וידעו כי אני אדוני אלוהים. ויהי בעשרים בשבע שנה, בראשון באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, נבוכדרצר מלך בבל, העביד את חילו עבודה גדולה אל צורו, כל ראש מוכרך וכל כתף מרוטה.